Oh, my God. Általában megfejtem, hogy miért szóltam a numinózum, szentség, titok, hogy miért ez a zene most már 333 szor de sejthetitek, hogy miattatok van az egész, hogy lelkileg felálljatok, Arra a fölállni lelkileg lehet az érdekes szexuális elszólás volt. Tehát ez a bakácslista, amiben megpróbáljuk megkérgesedett szívünket, lelkünket egy kis ilyen fémkaparóval megbizergálni. Átha ha a végeredmény esetleg jó, az olyan, mint amikor vért csapolnak le, és akkor az emberben egy kicsit ez a feszültség oldódik. De persze lehet, hogy nem igaz lehet, hogy a feszültség növekedni fog bennetek, és akkor ez által fog gyógyító erőként hatni ki mondja meg, hogy mi a jó C-vitaminban. E, Mindenesetre az tudjátok, hogy e, Isten igényével szoktam kezdeni, egyszerűen a tisztelet miatt is, ő az egyik legrégebbi hallgatóm. És, e, Hallgató kérezi, aki, bocsánatot igen? kérek, hogy e, felteszem a kérdést, hogy e a hír, hogy a mai adásban már egy másik szép irodalmi, Műről is szó esik, nevezetesen egy rádiójátékról. Igen, de mert az Isten úgy tudom, hogy féltékeny, miután róla beszéltem, majd beszélünk a rádiójátékról. Jó, csak megerősíthetjük, és... hogy ma bővebb lesz a kulturális kínálat? Igen, csak én meg félek a villámtól, érted, nagyon csap. Itt helyben az orrod előtt, és akkor, akkor nem fogjuk tudni ezt a. Biztosan, biztos, most akkor a hagyományokhoz kíván. Igen, Jö, először kezdek. igen. Az evangélium. az evangélium, szoktam mondani, hogy főleg Isten tanulmányozzuk ezekből a szövegekben, hogy ő milyen, mert elég keveset tudunk róla, de most egy, egy nagyon különös igerészlet lesz, amiben rólunk szól ő, ami, hát, illetve rólam is, meg rólatok is, tehát a rólunkban az is sok minden benne van. Enképp felolvasom aztán majd dadagok mellé. Abban az időben Jézus ízol tanítványaihoz. Ti vagytok a fölsója, de a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni lámpát sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtség, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket magasztalják mennyei atyátokat. Azért döbbentem meg, amikor hát én tegnap mindig készülök minden adásra, mert egyszerűen állati szorongó lélek vagyok, nem hiszem azt, hogy van rutinom, vagy bármi, és akkor megdöbbentem, mert éppen arról van szó, hogy nem fog hazudozni nektek, pedig tudom, hogy a médiában vagyok, hogy éppen elfogyott belőlem így a lendület, meg az energia, meg minden. És a lendület lefordítom a hídben és a reményben, is nagyon megfogyatkoztam. És akkor ezt olvastam, hogy ti vagytok a földsója. Hát igen, hogy értelmezem, Lehetséges az, hogy például mondjuk egy ö, személyes példát, lekaraktergyilkolásznak mondjuk háromszor. Valaki azt mondta nekem nagyon szellemesen, hogy Baki még négyszer lekaraktergyilkolásznak és médiatörténeti jelentőséged lesz, mert hullát már nagyon nehéz gyalázni. És er, erről jut eszembe, hogy ö, persze szinte már szinten, Paudics Béla vagyok, szellemi szinten uh, fonálféreg, és mégis, tehát majdnem a semmi és a senki közötti uh, kifeszített róton próbálok egyensúlyozni, és akkor azt mondja nekem valaki, aki hát többre tartok embertársaimnál, maga az Isten, hogy a tibe gondolom talán benne vagyok én, és hogy ti vagytok a föld sója. De vajon mit jelent ez, hogy a föld sója? Kicsit talán azt is, hogy bármi is a körülmény, a helyzet és a világ értékelése nélkületek, nélkülem, ilyenkor magamra kell érteni, mert innen próbálok erőt meríteni, a dolog végtően unalmas, valahogy nincs, nincs íze, hogy nincsen karaktere, jellege, nem fogok beszélni többet, már megígértem itt a barátaimnak, mert most már kúrádiós vagyok teljes lelkemből, és majd meglátjátok, hogy ennek azért lesznek pozitív hazadékai tartalmilag is. De hát én ahhoz elhagyott volt rádiómat nem értem, hogy én azt hittem, só voltam. Aztán azt mondták, hogy túl sokat provokálok. Vajon a só ami belülről hata, ha belegondoltok, ha megsózzátok a húst, akkor az belemegy a húsba, és a húsnak az alaptulajdonságait emelik ki. Ö, szükség van a sóra. Igen, bizonyos értelemben nem csak, hogy tartósít, hanem a dolgoknak a, a, a, az igazság, igazi jelentőségét is ö, meghatározza. Nagyon érdekes ez a logikailag, is, ha, ha só ízét veszni, mivel sózzátok meg, igen, van, ami nem helyettesíthető. Például az ember, például a munkaerő, hogy utálom a kapitalizmusnak ezt a ö, rohadt szlogenjét, hogy bárki pótolható. Nyilvánvalóan a termékvilágból, ahol megveszem és eldobom, onnan jön ez a gondolati ív. Hát például a kokáért az ember nem pótolható mindenkinek. A, azért tudunk szerelmesek lenni valakiben, mert olyan egyedi, a megnyilvánulása, a pillantása, a mosolya, az érintése a, annyira sószerű. Ti vagytok a világ világossága. Hát, ebbe jó lenne hinni. Néha hiszek, amikor például itt ülök a QRádióban, és ennek az 53, de jó lenne 53 ezret mondani, de mindegy, hogy hány embernek próbálom itt dadogni, hogy lássunk ebbe a klasszikusan veretes sötétségben, majd hát Trumpról biztos fogunk beszélgetni, és nem hiszem, vagy Magyarországról nem hiszem, hogy ö, fényes ö, és ö, happy hírekkel fogok jönni, mert már nagyon régóta nem találok ilyeneket. De vajon képesek vagyunk mi itt belevilágítani ebbe a sötétségbe? Higgyük el, hogy igen. Higgyük el, hogy a, az egyetlen szállgyertja fénye ami hát rendkívül kevés, mégis egy hatalmas térben képes szétrombolni ezt a sötétséget. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Jó, ebben egy kicsit Isten azt is mondja, hogy legyetek láthatóak, legyetek büszkék, legyetek, mint a hegyen épült város kicsit szimbólum is. Sőt, nem kicsit mondja, mert egészen pontosan azt mondja, hogy ha világítotok, tehát ha valamiféle értelműen sugároztok, vagy adtok a másoknak, akkor, és ez mondjuk még nem elég, mert jó tettek kell, ugye állandóan bárki bármit dunálhat, de hát vicces helyzetben vagyok én itt rádiósként, csak dumálni tudok, de, de kicsi... Van a webkameránk is. Igen, de, de, de, de, de, de, de, de, de itt a jót a szavakkal próbálom tenni, de abba, azt értem ebbe a szövegbe, hogy nem elég az, hogy uram, uram tehát azt mondom, hogy fú, meg keresztény vagyok, meg misel, meg letérdelek, gyónok, aztán simán elmegyek a, a homeless mellett, simán gyűlölöm a szomszédomat, a feleségemet, Azt, a hogy gyerekemet. csinálod, hogy most így a bibliai szöveg alapján, mert mindig evangelizálással, evangelizációval kezded a vasárnap délután élő műsorodat. Szóval, azt, hogy csinálod, hogy, hogy sónak is élheted meg magadat és tünteted fel, de mások meg Latornak látnak. Hát igen, itt van a, a, a dolognak az izgalma, hogy ki hitelesít ki? Ha a bulvárt, vagy a világot nézem, akkor bátran állíthatom, hogy nem hitelesítenek, hát sőt, inkább Latornak tekintenek olyan Latornak, aki ráadásul inkább a jobb Lator, mint a Bal Lator, tehát az, aki ö, csak ö, Képzel, van más hitelesítési rendszer, az nem olyan publikus, de hát most direkt neked na, na, de most tényleg, ez, ez ká van webkameránk, ugye? Haszonod uh -huh. Képzel, de most, hogy nehéz helyzetben vagyok, ezt Szanszubiántóból kaptam ezt a keresztet, ez Domonkosnak a, uh -huh. az ördögűző keresztje volt, most ezt hordom a nyakamba. Ö ezek a hitelesi, meg egyszer megtörtént velem, hogy mondok, még egy hitelesítés, de nem akarok ám misztifikálni, mert tudom, hogy a hitletlen ember számára a, a misztikum, az az nagyon idegen dolog. Egyszer álltam a, egy Szenencsiraparokovácsot tanulm rán, tehát ezt most túl jazolni, álltam egy utcasarkon, és oda kerékpározott hozzám egy ember, aki ezt mondta, most azt mondom, amit mondott nekem, nem nagyon értem a szövegét, de azt mondta, hogy én szabad rendőr vagyok, már a fogalmat se értem, és Medzigoréból hoztam neked ezt a keresztet. Mind a mai napig nem értem, hogy honnan tudta, hogy én akkor ott fogok állni a Parakováccsal ő pont... A a... számból vettél ki a szót, mert ilyenkor azért meg kell, hogy kérdezem, hogy ő Medzigoréból hozott egy keresztet, amit adott pillanatban alkalmilag rád talál neked ad, vagy tényleg neked hozta el. Nem, hát azt mondta, hogy nekem hozta el ezt a Magic Oribe, ezt a keresztet. Na, a... akkor felmerül a kérés, hogy akkor hogy számította arra, hogy megtalálva. Hát hogy ezt hogy sajnos hordozza magával, aztán amikor van olyan szerencsé, hogy hát... találkozik vele. Jó, de é, hát kér, több. Igen, van egy, egy, egy, egy, egy logikus, reális magyarázat, amelyben hordozta a keresztet és egyszer meglátott és odatta. Bár filozófiailag az is érdekes, hogy erről a, véle, a véletlen, benne nem igazán hisz a filozófia, de nem is azt képzel, nem, az volt az érdekes, hogy odatta a keresztet és elkerekezett. És ott ültem, mint nyuszi a gödörben, mert nem, sajnos nem tudtam föltenni azokat a kérdéseket, amivel csökkenteni tudtam volna a misztikának. Tehát, de ma... ha, hiszel, ha hiszel a csodában, és akkor hogyha ez egy olyan ember, na most figyelj ide, aki, aki, aki valóban, meghiggyük el a szavát, egy helyről. Egy ennyire ismert a rándal. Láttam a kereszten a Medzigóra feliratot, okay, Ez okay. az biztos. De meg is kaptad, igaz? Hát igen, atta, hát Ha adta. ő él és valóban igen. létezik, és megfelelően... Ha nem az, hazudok, amit. mondjuk. hogy... Akkor igen. viszont te meséltél nekem egyszer egy olyat, ugye, hogy valami távoli dél amerikai országba jelentkezett be valaki, igen, akit megidéztek. Akkor tessék, most akkor mondd be, hogy ha valaki ismeri ezt az embert, vagy maga az ember, ha hallgatja? Nincs kedved ehhez? Hát Nem, nem kell visszaigazolni, tudod, de érdekes a keresztek sorsa, ezt a keresztet, amit megkaptam, azt adottam a lányomnak, hogy vigyázzon rá, tehát hiszek ebbe Ez a perui kereszt, azt azért mondom, mert már meghalt az illető, azt pedig én kapói Lászlónak adtam oda, a milliárdosnak a haldoklása előtt. Ezt mondom az hogy, hogy így van a só íze és a lator, tehát az, az, az lenne rettenetes tapasztalás számomra, hogyha ha de nem is hiszem Istenről, hogy rossz lenne, tehát ha például ő megtagadna, tehát ez teológiailag is baromság, de mindig jó esik az, hogyha kapok egy olyan visszaigazolást, amire nem tudok igazán értelmes vagy logikus magyarázatot adni. Az biztos, így hittamból tudom, hogy valószínű a hídbeli gyöngességem az oka annak, hogy sok ilyen visszajelzést kapok. Képzeld, uh -huh. pont fordítva működik, aki nagyon erősen annak kevés kell. Teréz anyának három látomása volt a 90, nem tudom hány éve alatt, és ez rettenetesen kevés ahhoz képest, amit művelt. Azt is lehet mondani, hogy ilyen bogdácsoló gyermekként egy kicsit egyedül is kell lennie ehhez, tehát Isten szereti azt, hogyha ha nincs más lehetőségünk és reménykedésünk, mint rátámaszkodni. Tehát aki nagyon komoly életbiztosításokkal, autókkal, nőkkel, lakásokkal próbál kalandozni, arra szeretném, ha hoznátok példát, mert nemigen látunk. Tehát pont fordítva van a létbevetettség, vagy a hitbevetettségben. Ö, ö, most az, hogy világítok-e, vagy nem, azt nem tudom pontosan megmondani, de mindig van olyan ember, aki azt mondja, hogy hú, ez fontos volt, jó volt. Mindenesetre itt világítasz a Rádió kóban a 99.5-ön, -en, ennek örülünk, többen örülünk, mint nem örülünk. És, és, és azt mondom, <gül> <gül> mert is, az <gül> igazad van, én szoktam talán így megakasztani a menetét ilyen szkeptikus kérdésekkel bízom benne, de ugye mondtad, hogy kalandok és itt tovább ehm, neked ugye volt egy nem is rövid kalandod egy, egy másik rádióval, és, és akkor azért így a zene előtt érdekelne, hogy hogy egy-két axióma, tehát mondjuk a behajtani tilosnak ellentéte az, hogy behajtani szabad? Gyors válasz hmm gyors válasz, hogy ez egy logikai kérdés és azt az hogy gyors igen amennyiben a tilos nevű rádiónál igen. vége a pályafutásodnak és kórádiós vagy, akkor lehet mondani, hogy a tilosnak ellentéte a, a, a szabad rádió? igen, mert amikor kitalálták a, ezt a nevet nyilvánvalóan a ahol egy... most ugye vagy is leszel nem, nem, most a tilos rádióra mondom, hogy annak úgy született a neve, hát ez a Mici van, a tilos, tilos az átjár, a tilos az Egen. ából született, a tilos az ából palottai barátom alapította a rádiót, és ebből lett a tilos. És a tilosban megfogalmazódott az összes szabad gondolat. Csak mondom, hogy ne beszéljünk állandóan a rádióról, én az élet és irodalomban az elheti számban megírtam, akinek szól a tilos című cikkben, hogy mi miért hagytam ott, de inkább koncentráljuk a kúra, hogy például nagyon érdekes, egyből jól jártok ezáltal, mert az a rádió műsor, amit rádiójáték, amit oda készítettem és amit színvonaltalanság alapján erről szól a cikk, hogy azért életemben nagyon ritkán kaptam ilyen kritikát, hogy színvonaltalan, amit csinálok, most tényleg ez nem nagy az egóm, hanem tényleg higgyétek el, hogy általában amikor Na, most mit a megasztára talán emlékeztek, vagy nem tartoztam a mindegy a csiszárjenőfélék közé, hogy, hogy egy rádiójátékot akkor áthoznék én ide a Q rádióra. Ez azért szerintem jó hír, mert vicces, politikus, szatirikus rádiójáték lesz ez, barátaimmal csinálom, a, a stúdió a, a, a saját lakásomban van, tehát van egy kicsit intim jellege is a dolognak, és e, hát két változata is lesz, azért mondjuk meg, mert egyrészt a gyerekek miatt és a nappali sugázás miatt lesznek benne kifütyülések, de a, aki majd kíváncsi az eredeti trash punk változata, az este tíz után majd meghallgathatja, hogy pontosan mikor indul el, az még legyen titok, de Ilyen kevcsinálónak mi már összevágtunk. Uh, mi ez, szerinted ez ilyen? Hát rekl Megízelítő, vagy nem tízer vagy. Igen, vagy igen. Olyan, igen. A, só, mint A Lator kiteszi az izzelítőt sógyanánt a igen. kirakadba. De ezt a kirakadba ki fogjuk tenni. Jó, figyelj, e, most? csak én, nem, most még annyit, hogy csak én is eleget beszéltem rólad, nem nem, nem, nem is szólva. Rosemary Clooney, Duke Ellingtonnal, megfelel egy is. Hát a jazz az mindig stressz oldó, ne vicceljünk, persze. I let a song go out of my heart. It was the sweetest melody. I know I lost heaven. Since you and I have drifted apart, life doesn't mean a thing to me. Please come back, sweet music. I know I was wrong. Am I too late? Just friends I let a song Go out of my heart Believe me, darling When I say I want no sweet music Until you return Someday jó volt ez a kis vajas muzika. Még milliónál nem tartunk meg, hát persze nem is tudjuk mérni, de az igaz, hogy tényleg a, az emelkedő számú hallgatók e, érdeklődnek, hogy hol lehet elérni, mit mondhatnak, és hol lehet minket visszahallgatni. Elérni bennünket a 0670 93 lehet. A Facebookon el lehet bennünket érni a Halló Itt Vagyunk, Facebook oldalon, és ugye az archívumunkat, ezt inkább én mondom el, mert a múltkor adásban ezt egy kicsit olyan kapufásan mondtad el, mert mondtad azt is, hogy Facebook, meg mondtad azt is, hogy a weboldal, ilyenkor Facebookot felejtsük el, az archívum, az a vagyunk.hu és csak a vasárnapi, tehát ehhez a mondhatni szerkesztőséghez Felengzősen egyszerűen fogalmazva meg ehhez a műsor, vagy az ásnaphoz tartozó műsorokat a hallóit vagyunk.hu-n lehet elérni, és ugye annak, aki már a 21. századra született, annak mondjuk, hogy ez már podcastként is uh, kivéhető a Margit szigetre apró kütyüvel, és a futópályán lehet a bakácsot is, meg a veterántinédzsért is hallgatni, és itt tovább hallóit vagyunk.hu. Na, elképesztő magaslatokban járunk. Remélem ez érvényes lesz majd a rádiójáték, az ominózus, az inkriminált rádiójáték stílusára, meg színvonalára is, hogy milyen magaslatok. De, de ugye ott tartottunk, hogy lesz egy kis ízelítő, amit kiteszünk ugye gőzölögni a, a kirakatba, belehallgatunk ebbe a készülő rádió, rádiójátékba. Kiről sző, miről szól, vagy Igen, ezt ezt oltó, ezt... kézenfekvő kérdés? Nem, nem, nagyon jó. Tulajdonképpen még az is fölmerült bennem, hogy lehet, hogy azért nem tetszett a másik rádiónak ez a játékunk, mert tartalmilag, hát vicces. Arról szól, hogy van egy család, a családja, akik hát cirkuszi család voltak, bejárták Európát, és klasszikus generációs család és most haza költöznek Magyarországra, és olyan pekjük van, vagy szerencséjük, ez majd kiderül a rádiójátékból, hogy felcsúton van a családi birtok. Még egyszer a települést? Felcsút, alcsút mellett van felcsút, és, egyszer, van felcsút, és félcsút. Félcsút. igen, majd ö, egyszer elmegyünk, megmutatom neked, majd a és még további problémák gyűrűznek, mert a, hát a családi birtok, a régi családi birtok helyére épült egy stadion. És Áldás Ilona kitűzi maga elé a célt, hogy visszaszerzi ezt a birtokot. Nem lesz egyszerű, lássuk be elbontatni egy ilyen szép Makovecféle stadion, de, és elindulnak hazafelé, és tulajdonképpen ez a Tamási Ároni gondolat, hogy végre valahol otthon lenni, ez a család is, ez, ez az érzés hajtja őket, hogy végre felcsúton megnyugodjanak. És közben persze a rándiojátékok megfelelően a cél mellett megismerjük a család különböző tagjait. Van egy fiatalember, aki, mm, ő Benji, ő állandóan dokumentál kamerával mindent, ő azt hiszi magáról, hogy Michael Moore, de ő egyébként jó késdobáló és a lovasz száma seroz. Áldás, ilona ő a családban a kurázsi mama, aki összefogja a családot. Nagyon szó szóval, aki halván ez, vagy hallgatván, amit. Ö... Igen csípőbe előrántasz, ez azért mégse egy szabó család lesz, igaz? Hát nem vagy vagy, vagy törélyen babérokra? De igen, mert 2017-ben szerintem más a szabó család, mint volt mondjuk a 20. században. A stílusa az nagyon furcsa lesz, azt majd szokni kell, de bízom én a hallgatókba. Ha, csak bocsássatok meg, ott a másik rádiónál például kérdezték azt tőlem, hogy kinek szól ez az adás, ezt csak azért ö, ö, ö, említem nektek különösen, mert életem különböző szakaszaiban, különböző emberek mindig fölteszik ezt az idióta, a barom kérdést. Emlékszem, régen csináltam szamizdatokat, ilyen verse szamizdatokat, Hervai a versek, meg ilyenek, csóri versek voltak, csóri volt tiltott valaha. És <kül> ugyanezt kérdezte a BMS kiallgató tiszt, hogy kinek szólnak ezek a versek. És úgy látszik, hogy a 80-as, 90-as, 2017-ben is ez az emberfajta létezik, aki. De ilyenkor mindig zavarba jövök, mert megmondom őszintén, a hallgatóknak szól. Lehet, hogy ez a tres-pankos stílus, amit mi megvalósítunk. Uh, hadd mondjam el, hogy kik dolgoznak ebben a rádiójátékban. A, uh, Arról hallottam, hogy a hajós. A hajós, ő a narrátor, uh -huh. Ligeti Gyuri szociológus, ő az Áldás Ilona, Ibra, hívja, mi így mert ő rejtőzködni akar. Ő egy ügyvéd és nyomozó, ő a tata, van egy fiatal lány. Amire már nem tud elrejtőzni, már szűkül. Akkor igen, mert hát, már. Hát e, e, azért jó, meg hogy kell mondod, jeleni. hogy van egy fiatal lány, mert az azért az kell. Az kell, ő gyopárka, aki hát ilyen szexuális felhangjai vannak, van Titi Bohót, az vagyok én, és, de később egyre több szereplője lesz ennek a rádiójátéknak, és Hát eu, én, én meghívtam, és előszörre igen, mondott remélem másodszor, és ez igen fog mondani a fialaj, de mások is majd belépnek ebbe a, remélem, hogy szórakoztató, körülbelül fél órás adások lesznek ezek. De szerintem most már hallgassunk bele, szerintem hogy ez most már százszónak és minimum az a vége, hogy egy olyan, kedves hallgatok, egy olyan bő három percben ismerkedjünk mi akkor ezzel a, stílussal ne zenének tessék szíves lenni, tekinteni, ami alatt ki lehet menni, Igen, hanem a, a Baki az, az ő listáján ezt most nagyon felkonferálta, akkor hallgassunk bele. Va, va, vagy kimelnek pisilni, és hagyják nyitva az ajtót, hogy közbe hallják. Azt hiszem, ennél jobban nem kívánunk beleszólni, hiszen nem véletlen, hogy ebbe a rádióba jöttél abból a rádióból, <gül> nem <gül> <gül> <gül> ereszkedünk ilyen vésőekbe. A Colorado Circus mindennapjaival kapcsolatos előzetest, tehát ízelítőt hallják. Epifánia. Kolorádó. ómi pompás név, mely messziről fénylik fel aranyló színeivel, tisztelegve a napnak, melyből való. Persze, lehet az aranyról másképp is beszélni, miszerint a vadnyugat mohósága elképesztő volt. Két év alatt leölték a bölényeket, kínai munkásokkal végeztették a rabszolgamelót, és néha megkíselték a...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 Cirkusz. Benyák Benyámi Áldás gyópát! Fellép Mirtil. Tata Bosnyák Ibra Mladics a mágus Mama Ivonetta Markóza Született Áldás Ilona Papa Benyák Imre Titi Bohóc <tos> <tos> <tos> <tos> A tenger épp vagy végtelen, mint a lelkem Mama! Nézze a virágokat! Fákat, az is szép! Róthadnak ki egy gyomorodavall a vadon! tengerről beszélek, nem a paréro! Vigyétek el az arborétumba! a csútra. Ott van felcsút mellett. Vagy fordítva. Elvisztek oda? Ott megérintheti a szent köveket a rózsaszírmai között. Pecs ja. utra eljutni nem egyszerű feladat, de hőseink megpróbálják. Papa, mama! Menjünk egyeknek, mert ott van Andy Vajna stúdiója, van minden fény, smink, buffy. Backstage. Because you know I'm all about the base, the base, No trouble. I'm all about... Papa, te tudod, mit jelent. Backstage! Gondolkodnunk kéne szívesebb perspektívában. Léghajó, na, hangtalan, környezetbarát. Váratlanul az égből potyanunk alá. Olyan, mintha a Szent Korona légpárnákon ereszkedne alá a felhők közül. Koho, gépérjado! Amikor kiszállunk, mindenki megcsókolja az anyaföldet. Egy híradóban láttam, ha lefotózzák, szerencsénk van. Lovas hintóval, parádéval, azzal volna szép bevonulni, jó, mint a nemzetközi sztárok, vörös De amiért is előre kell telefonálnunk, persgőt is mi hozunk, mert ezek csak lőrét isznak. Kelly, párról megyünk. Jó! Ja. de Én nem jó Istenem Attila Köszönöm a mai napot, bocsáld meg bűneimet És szabadíts meg mindentől, ami nem magyar Legyen meg a te akaratod, ahogy mi is azt szeretjük Ha a saját akaratunk érvényesül És jöjjön el a te országod, ahol nem két forint ez a dal. Ne vigyél minket a nihilista a b... kísértésébe És szabadíts meg minket a szabad kövöves golosztól. a nap, adást az állomásról. Rádióku 99.5. A rádióállomás. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the father of you Does things to me Never before Has someone been more unforgettable In every way And forevermore That's how you stay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 me how I knew my true love was true, I of course replied, something here inside. Someday you'll find them and I gaily laughed to think they could die my love yet today my love has flown away laughing friends deride. Tears I cannot hide. So I smile and say, What a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. friends deride, tears I cannot hide, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in you. Szóval a két zene előtt... De érzed, hogy ezt jó minőségű, vajon futtatott zenét nyomunk a hallgatóknak? Tehát... Igen, és az, hogy smoke gets in your eyes, az, az nem tudatos, tehát, hogy az embernek uh, füstöt engedünk, vagy fújunk a szemébe, az, az nem nekünk róható fel. Uh, a karádi Katinak. Illetve Margaret. Uh, um, hát uh, volt olyan kedves, ezt elénekelte Független a rádiójáték, de, de, de, de én nem bírom ki, hogy, hogy ne kérdezelek pont téged a néhány alkotó közül az egyiket, hogy, hogy szerinted minősül -e a van-e a magyar rádiós palettán a Szabócsalád óta a rádiójáték? Nem akarom, hogy mondjam szállt adni a szó, de a van hangos könyvtár, de az nem ugyanaz. Vannak rádiójátékok, ha jól tudom, a Kossuth Rádión is ö, megy egy, ö, de az az igazság, hogy olyan rádiójáték, amely a közélet tematikáján, eh, ahogy a szomszédok, ha emlékeznek a, a nézők, mondjuk egy tévéjátékra, az mindenki volt, valakinek szomszédja, ezt Igen. De már mondani, biztos, hogy emlékszik rá, igen. A neten meg, lett, nagyon érdekes, van egy barátom, aki most újra nézi a szomszédokat a neten keresztül, és az a döbbenetes számára, hogy még mindig aktuális. Tehát egyszerre, ha nagyon aktuális témáról beszélsz, és az, az beletalál a közepébe, akkor az érdekes módon állni fog. A felcsút problémája ugyanez. Tehát valószínű, amíg a nyomvonal titkosított, és amíg, ha valaki támadja a egészen bicskeig fog tartani, addig ö, ö, ö, a, a politikai kabaré, amit mondjuk a Tedék, a Farkasházi Tedék csináltak, az egy kicsit más volt. A Szabócsalád is egy kicsit más volt. Abba biztos vagyok, hogy a mi rádiójátékunk ilyen értelemben novum, mert a hagyományokon alapszik, de megpróbálja azokat megújítani. Mindig volt törekvés a rádióban és a tévében is, hogy szitkomokat gyártsanak, de hát hadd mondjam, mert vasárnap van, és nem szabad hazudni, azért alapvetően ezek kifizető helyek a televíziók, meg stb. Tehát mondjuk a, a legjobb buli, amiből kimhagytak engem, ez a, a Marslakók nevű ö, sorozat lett volna, am, amit a... Ott a kellékes, olyan számlát nyújt be, amit akar? Hát képzeld el, nem ment le a Marslakók, ö, ö, ö, aki a heti hetest vezeti ki is, az most már öreg vagyok, fáradta, tudja... A gyuri az majdnem biztos, de... Ö, ö, ö, majd eszembe jut a neve, ő a tulajdonos, csak gondoltam, hogy személyesen sértem meg. Volt annyira pofátlan, hogy... Vasárnap? Se nem sértő, se <haz> nem... Jó, jó, jó, de nem azért érte, de az elmaradt haszonra perelte a, a, a, a televíziót. Fantasztikus, nem adnak le egy sorozatot. Föltételezik, hogy ez a sorozat sikeres lett volna, és ezt is ki akarták vele fizetni Ezért mondom azt, hogy általában nem a hallgatóra koncentrálnak ilyenkor, hanem különböző anyagi érdekek ösztönzik a ezek megalkotásában. Itt azért tudnotok kell, hogy azt a rádiójátékot a barátaim ingyen és ö, ö, ö, szívből és lendületből csinálják. E, ezt csak... Bocs, ha megígéred, hogy se nem bántott, igen. se nem egyebek, akkor ónodira gondoltál? Nem, nem, nem, nem, kérlek szépen. A, a... Jó, akkor... Csiszár Jenőtől vette át a heti De, heti... hogy Aki vezette? A vezet, igen. A, a... A, a Tokás, igen. A, a, minden, a minden. Jáksó. Jáksó, igen. Jó, csak jáksó, mert jáksó, van valami... a valami. Jó, ja, úgy, úgy a vizető, jó. hogy bocsánat, akkor mindenkitől bocsánat. És ő, úgy, úgy. ő gyártotta Tehát. ezt a marszlakot, csak azért mondom, hogy születnek ilyenek, de szerintem nem annyira a hallgatóknak, vagy más háttérindokok motiválják. Itt egyértelműen valahogy Magyarország népéhez szeretnénk szólni viccesen, mert úgy látjuk, hogy a félelem olyan mértékben terjedt, hogy ezt csak humorral és iróniával lehet lerombolni, vagy, vagy elzavarni ezt, ezt a sötét lelkűséget, ami bizonyos értelemben egyre inkább vastagodik, hála a habony műveknek. Uh, azt nem tudom, hogy, hogy bizonyos értelemben a szaszpark Park és a Family Guy is a, a mintáik között szerepeltek, de azt is tudtuk, hogy ez, az egy bizonyos idő kell, hogy az emberek megszeressék ezt. Fantasztikus egyébként, most a SARS Park lemondott Trump uh, kifigurázásáról, és azt írták a parkosok, hogy azért, mert ők próbálnak uh, karikírozni, és utána menni a, a politikusoknak, de Trump például olyan elképesztő sebességgel és cikázással csinálja <kül> amerikai elnökségét, hogy ezt nem képes egy rajzfilm stáb követni. Uh, uh, tényleg van, hogy a valóság sokkal abszurdabb. Hát kínálja magát a gondolat szinte térden álló, hogy akkor ti majd a rádiójátékban fogjátok tudni követni a hazai eseményeket. I I igen, ö, olyan értelemben minket is fenyeget ez a veszély, hogy én nem tudok annyira kreatív lenni, mint mondjuk tálas államtitkár. De hát most tálas államtitkár, ha, ha jól tudom, a múlt héten két zseniáll... Fenét eszik, akkor se. Hát én magasabbra tettem a lécet, de hát te De ne, Nem, rámondta. figyelj, a héten két menekülést írtam föl. Az egyik, ö, ugye nem lehet beszélni, tá, a ja, Tálai András elnézést, soha nem lehet megérni. Igen, a ezt meg, már néhány meg kéne Igen, ezekkel a, a nevét. ezekkel a melléknél jelzőképzőkkel mindig gondolt van, hogy Pedig ráadásul ő, ő, ő, ő nem csak államtitkár, miniszter helyettes klubelnök, hanem képzeld az adóvilág, és az adó és a vámértesítő lapok főszerkesztője is. Na például vele próbáltak beszélni a sajtó munkatársai, és ahogy meghallotta, hogy rávárnak, akkor ő kihagyta a hídvégi programját, Sajó, sajó hídvégén kellett volna szerepelnie. A másik meg egy, egy, egy szintén sok funkciót betöltő Mondok József nevű személy, akiről már korábban itt megemlékeztünk. Ő most újra hála a jó Istenek vannak jó híreim, újra jó a szövetség elnöke. Tudom, tudom, hogy emiatt izgultál, nem voltak hogy hogy hogy vajon marad-e mondok József, maradt, ott is próbált vele szóbálni a sajtó, de ott a konyhán keresztül menekült. Tehát azért valóban egy rádiójáték nem biztos, hogy utol tudja érni ezeket a politikusokat, ha a kéményen is kiszöknek. De most öt óra van és híreket kell mondanunk.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 My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May. Twinkling stars no hide away no soft gato My romance doesn't need a castle rising in space. Constantly Surprising Refrain Wide awake I can Make my most Fantastic Dreams Come true My romance Doesn't Need a thing But you Mi Benetet hallottuk, My Romance volt a egészen zseniálisan gyönyörű számnak a címe, ezen a kellemes, most már nem annyira napfényes. Vasárnap délután élőben vagyunk, ez a bakácslista. lista, Igen, és a Bakács listában kérdezünk egy ö, olyan fontos személyiséget, akit azt hiszem a rádióban nagyon is lehet arról kérdezni, hogy hogyan alakul a Rádió Q jövője. Vadas Tamás. Szerbusz. Kellemes uh, délutánt a hallgatóknak és nektek is. Ugyanis tőlük származik a kérdés, tőlünk kérdezik, mi meg téged kérdezünk, hogy hogyan a plurátum hát, jöjjön. tudok százszázalékos választ adni. Uh, bizonyos dolgok történtek. Uh, először uh, én úgy gondoltam, hogy csak technikai kérdő, uh, vitáim vannak a Fiala Jánossal Uh, ami péntek reggel én nem tudom, ismétlés vagy élőt hallottam, mert én úgy tudtam, hogy ő már repülőtéren van, de rádióban elhangzott az a uh, kielentése, hogy 2018-ig, amíg tart a frekvence, uh, 2018 októberig addig majd ő csinálja a műsorot, aztán majd megpróbálja megpályázni uh, a frekvenciát. Ez egy nagyon jó ötlet, és azt sajátom, hogy ebben én úgy gondolom, hogy értékelhető, csak én úgy gondolom, hogy én meg annyira nem vagyok hülye, hogy ö, ö, ö, csak a fejfájás nagyon nekem, aztán meg hagyjukjék el a frekvenciát. Ö, sajnos az már több éve úgytól, hogy nem a előtti szerzésnek megfelelő teljesítményt biztosítja nekünk az NMHH. Ö, pont azért ö, nem ö, kezdtem el Ö, jogi eljárás, hogy nagy a rádió elhallgasson, mint én utólag kiderült, hogy ez felesleges, ülelmes voltam, mert ö, ennek szerint nem, nem, nem egészen egy cipó, dolgozunk, vagy csónakba vezünk a Jánossal. Ö, én a következő egy hétben végig fogom gondolni, hogy milyen alternatíváim vannak, milyen ö, lehetőségeink vannak, de én úgy gondolom, amit több mint má, másfél éve ezzel, vagy két évezetnek kellett volna lépni, hogy ö, ö, mert az NMHH nem biztos, ö, biztosítja a szerzősben vállalt feltételeket, valószínűleg fogjuk függeszteni a rádióadását, és egy ugi eljárásunk kell kezdeni. Ennél jobb hír nincsen? Tehát nincsen hát, pici kefén sem az alagot Jobb híreket. Természetesen én is meg fogok minden lehetőséget vizsgálni még a jövő héten a fiatal Jánosra is lesz ö, még egy egyeztetésünk, azt hiszem de én úgy gondolom, hogy ö, jobb, ha mindenki a rosszabb számít és utána kellemesen csalódik, mint hogyha ö, mindenki azt hiszi, mindenben, van, aztán csak elhallgat. Mert hát én is, mi is, és hát nyilván a hallgatók nevében mondható talán az, hogy a hogy a minket szeretők, a rádiót szeretők is azt szeretnék nyilván, hogy ami kibékíthető, az ki legyen békítve, és akik megállapodhatnak egymással, azok állnak. Van egy személyes meg. probléma, ami mindkiderül sokkal mélyebb, mint ahogy én azt gondoltam. Ez az egyik probléma, a másik probléma, hogy úgy gondolod, idáig kvázi, a János érdekeit is ügyenben véve nem léptük meg azt a szükséges lépést az NMHH-val szemben, amit meg kell szóna lépnünk, sajnos ezt mutatja az idő is. A jogi procedúra végén mi be lehet reménykedni? Hát mi, mi azt szeretnénk, hogy amennyi ideig a szerződésnek nem megfelelő a rádió, ennyivel hosszabb is meg a... Ö, frekvenciánkat, ez nagyjából egy négy-öt évet, négy évet jelent. Ez fontos lenne a q tovább továbbélése, mert ahogy én így messziről nézem, úgy látom, hogy a médiatér az rettenetesen szűkül, és már alig-alig van független adó. Hát, mi próbáltunk objektívek lenni, és nem a, nem, a tehát nem különböző pártpolitikai irányzatok fele sodódni, de a vegetálásnak sincsen értelme, illetve eh, akkor már, hogyha megszűnt a szekvenciánk, eh, és akkor kezdünk el kiabán az utolsó négy-öt évben nem megfelelően volt az akkor már súlytalannál válik a történet. Akkor most van izgalomra ok. Tehát, eh, nem, nem titok, eh, én inkább beáldoztam volna ezt a vitát, és amiben én úgy gondolom, hogy természetesen jogilag hogy hogy jövünk ki, egy magyar bíróságnál, azért az elég kétséges jelen pillanatban. Van reális esélyünk, de hát azért a bíróságoknál is szoktak furcsa ítéletek születni. Az is tény, hogy annak én nem látom értelmét, hogy csak vegetáljunk és szóljon a rádió, és ne tudjunk jobb és súlyosabb adást csinálni. Valóban, a legtöbb hallgató is pont azon a véleményem van, hogy... ...leszek a Igen? szemben, de természetesen én értékelem Jánosnak az elképzeléseit, de én azért nem fogok működtetni egy rádiót másfél évig csak fejfájása azért, hogy ő majd a rádiónak a mostani frekvenciáját megpróbálja megpályázni. És akkor ez... Nekem egy kicsit novum volt, én pénteken hallottam ezt a saját rádiónba, de, de természetesen tudom, másról kell venni. Biztos, hogy semmiféle értés, mert mindig előfordul a pillanat hevében, hogy esetleg valami ilyesmi hangzik el. Lehet, hogy félreértés volt, de még nagyot nem hallottam, és utána én egyeztettem a jános, és ebben kapcsán, hogy ez elhangzott ma, ma reggel. És úgy gondolom, hogy ez sokkal súlyosabb, mint a mi személyes vitánk volt. Hát akkor azt lehet mondani, hogy mindenki... Természetesen én is keresem a kiutakat... Ö, nagyjából én úgy gondolom, hogy jövő hét végére kell meghoznunk egy, egy döntést. Természetesen mindenkivel próbálok konzultálni, keresni alternatívákat, de annak én nem láttam értelmét, hogy csak azért szóljunk, hogy szóljunk, és be tudjunk minőségben megfelelően, és a szerzősünknek megfelelően teljesíteni. Én, természetesen, hogyha az út, tesszük a lábunkat, hogy jogiájás kezményezünk az NMHH-val szemben, akkor úgy gondolom, hogy az a minimum, hogy felfüggesztjük az adásunkat, mielőtt ők függesztenek fel minket. Ettől függetlenül, hagyj kérdezzük, az összes műsorkészítő nevében, nyilván elsősorban ideértve. a velünk szoros együttműködésben dolgozókat, a veterántinédzsert, a zenei szerkesztőket, zenei szerkesztőt, akiből nincsen sok nyilván, hanem csak egy, hogy érdemes? Tehát, te hogy látod, lehet, hogy túl nagy felelősség ez, amit most felvállalsz ezzel a kérdéssel, vagy megválaszolásával, de érdemes? Én eddig, amikor a rádió telindult, úgy terveztem, hogy 200 millió forintig fogok bukni. 200 millió forintnál mondta a rádiónak pontosan ilyen a súlyát még 100 millió forintot sikerült elbuknom, igaz, hogy a rádió azóta a szaldós, tehát e, nincsenek adóságaink, minimális bevételeink vannak, amivel a költségeinket tudjuk fedezni, amiben e, döntő érdeme van Fiala Jánosnak a bevételek oldalán, csak én úgy gondolom, hogy most kicsit fordítva ültünk rá a székre, e, az, e, természetesen e, én értem az ő érdekét is, de én ahhoz nem kívánok majd azt aszisztálni. Nem tudunk keresni egy még sokkal jobb végszót, tehát hogy esetleg valamikor ami rajtunk, ami a kún, a stábon, és nyilván rajtad múlik. nem csoda fog történni, de ö, pontosan te is tudod, hogy ö, veled is már végig beszéltük ezt, ezt a problémákat, keresünk közösen, hogy valami valamifajta olyan kiuszat látunk, ami, a, még a hallgatóznak is, ö, pozitív jelet ad, illetve meg tudjuk oldani a problémát. Egy egy megmondom, őszintén elég kis esélyt látom ennek. Az utolsó fél leszámítva azért ez mégiscsak egy derülátó végszó, amit most a végén mondtál akkor hallgatókat is kérdezzük, hogy ezzel kapcsolatban mik a visszajelzéseik, akár telefonon, de elsősorban most itt vasárnap élő műsorban a halló itt vagyunk. Én most nem tudok benne ezeket hallgatni, mert éppen kijönnek de bármi van állok rendelkezésre. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Köszönjük szépen. Szervus, you remain I'm Zenénél is sokkal nagyobb élmény. Puszi, nyuszi, szerbusz! Szer... Nagyobb élmény vagyok kicsit. Igen. Válasszák kérlek szépen. A menüből Románia, négyes metró, tálai András, csiszárjenő, csupa vicces. M melyiket szeretnéd? De olyan nincsen, hogy tudom, én japán kisusok? K kis állat, Most nem várják? kis. Nézem, hogy van egy kisállatos témám. Igen, kérek szépen, mondok, ja, nem, nem, nem szabad ilyet mondani, mert nincs, nincs, nincs kisállatos. De mondok, Józsefnek van köze az állatokhoz, mert uh, hála Istennek a Magyar Ló Szövetség szakbizottságának a 12 éve az elnök, és most is újra megválasztották, gondolom ez jó hír, nem? Ez szerintem nagyon klassz dolog. A, az érdekes, hogy amikor jön a sajtó, hogy erről kérdezz, akkor a konyhán kimenekül. Most ezen a héten két ilyen nagyon kemény menekülés. Történet volt ilyen Jason barnos történet, ez egyik a Tálai András lépett le, a, más, a, a sajtó elől, a másik a mondok. Ez lesz a jövőben a, a trendi, hogy ugye nem lehet a parlamentbe velük beszélgetni, sehol nem lehet beszélgetni, és lecsapni se lehet majd rájuk. É, Orbán Viktor tíz éve menekül a sajtótól. tehát hogy ez ahhoz képest nem olyan nagy kúz, csak hát ők körülveszik ilyen emberek, akik így ellögzössük az újságírókat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ezt hiszen egy ilyen mondok, hogy tálai képességű ember hát nyilvánvaló okokból meghátrál, rá, ha olyan helyzetbe kerülne, hogy, hogy így, így valamit lényegig kérdeznek félátik. Na, de el tudod képzelni, hogy egy egész közigazgatás államapparátus és mindenki folyamatosan menekült? Tehát, hogy mondjuk... Figyelj, az azért, azért egy kádár interjút azért nem voltam könnyű elkészíteni. Az igaz. Egy az. teljes rezsim lement anélkül, hogy egy, egy jó színege interjú megjelent Jönt volna. A beszélőben. Tehát én azt gondolom, hogy le, abszolút le, bármit meg lehet csinálni a világban, hisz ugye valahol megkövezés van divatban, meg garlevágás. Ez minden meg lehet csinálni. Európában kicsit szokatlan, de egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez posztikával nem fenntartható állaposzésén. Hát mégis tulajdonképpen az a baj, hogy ugye, ha ugye, saját közeljükbe beszélnek, akkor is hatudnak. Hát, Ugyaneztán még, ha nem saját közeljükbe beszélnének, csak valaki sérfőbe, ha tudnának is nem hiszem, hogy többet jönnénk azáltal, hogyha mondjuk egy ilyen valami tökös csávó elkapná Orbán, és jó megfihetezné. Hát az így lát. Igen, de azért most példa, hogy hogy -e hozzak a múlt egy hasonló példát, se a főpolgármester, se a sportállamtitkárság, mob, senki nem volt hajlandó beszélgetni az RTL-ben az olimpia mozgalom, tudod ez a momme, vagy hogy hívják, tehát de... nincsenek érveik, nekik az a baj. Tehát az olimpia mellett ugye nekik ilyen, hogy és mondjam, érveik vannak, hogy a nemzetű összetartozás, a, a büszkeség, ezek ilyenek, és akkor azt hisz ők, hogy na jó, de hát is, hogyha mennyit külhetetem bukni, akkor azt ők nem értik. Ez olyan, mintha most gondolj vele, neked szegezném a kérdést, hogy te nincs hívő ember, gondolom viszonylag gyakran bejártál a templomba, és azt mondom neked, hogy de figyelj, hát, hogyha ez órabérben, ez mennyi lenne, Kiszám kiszámlátszad, vagy beérted is, te felháborodná, és azt hogy de hát az, úr, az, az úrra szánt időt, ezt nem lehet elszámolni. És ők ezt ugyanincs szóval képzelik, csak egy különbséggel, hogy te nem a közténkből jársz templomban. Igen, de azért bennem is van egy kicsit álla, András, mert ö, ö, például, amikor többet imádkozom, akkor azért elvárom a Jó Istentől, hogy egy kicsit jobban segítsen nekem. Ez, ez látod, de akkor te nem érteszed meg ennek az egész kereszténységnek a lényegét. Úgy tűnik az, hogy minél többet imádkozol, annál kevesebb bűnt vissza elkövetni. Ha 24 órán keresztül imádkozol, akkor te egyáltalán nem vagy képes később bűnt elkövetni, ha csak gondolatban, nem? És így, így működik ez a történet. Nincs gondolatbűn a kereszténységben. Csak mondom. De igazad van, ajánlják is a szerzetesek a... De, de, de, de. Egy higyanat. hogy nincs gondolatbűn. Hát az, az, az mi kereted, hogy ne kívánd telebarát és Úgy mondja ez Jézus, hogy jobb neked, hogyha már a gondolatból is hiányzik a bűn lehetősége, és erre mondja, hogy jobb neked, hogyha levágod a karodat, tehát azt mondja, hogy a megelőzésben és a prevencióban jobban hisz, tud az Isten fiáról beszélek, de az, hogy te mit gondoltál, annak szoros kapcsolata van azzal, hogy mit cselekedtél. De ha a gondolatból nem lesz cselekvés, az nem bűn. Csak megnyugtatom azokat, akik most éppen most akarják fölvenni a kereszténységet, csak ez az egy problémájuk volt. Igen, több ilyennel találkoztam magam is hosszú pályakításom során. Tehát, hogyha te mocskos gondolatokkal nézd be a visére, és az végig nagyon indorító dologra gondolsz majd kiöt, akkor tulajdonképpen nem kövessél el semmilyen bűnt. Nem, igen, nem. Nem néz be, akkor meg igen. Ö, nem hiszem, hogy a bűn lenne a... Ö, tehát, ö, ö, ö. Most a bűn melyik formájáról beszélünk, amit az egyház hivatalosan kanonizál, vagy olyan bűnökről, amiket Mózes lehozott, ugye 15 tiltás, csak az egyik tábla összetörött, így maradt a 10 parancsolat. Tehát a bűn fogalmát kéne tisztáznunk ahhoz, de az, hogy nem jársz misére, az csak a mi katolikus egyházunk szerint bűn. Nem tartom a katolikus egyházunkat minden vonatkozásban kompetensnek, de nehogy azért aztán megfeszítsenek jobblatorként a Krisztus mellé. Igen, ma kaptam egy süteményt a Mariantól, a van egy francia végség, és hozott egy, egy süteményt a végségtől, és én nagyon helyes kis dobozokban teszik a süteményeket, és abban az van, hogy a falán, az van ráírva a francia, hogy a falánkság az nem is halálos bűn. Ez érdekes a francia értelmezése, de szerintem ez a, biztos a konvent miatt van, meg Robespierre miatt van. A falánkság az a főbűnök közé tartozik. A halálos bűn fogalmát azt egyébként már nem használják, csak mondom neked, hogy az 20. századi, 19. századi fogalom. Figyelj, ha a bűnökről van szó, ez az Olaf jelentés, gondolom, téged nem rázott meg, azért a mennyesiről mindig tudtuk, de azért hihetetlen pofátlan, nem? Ahogy azt mondja, hogy nem érti, hogy ő mit keres a szövegbe. Azt gondolom, hogy egyrészt ugye az SZDS-t van korrupciós ügyekkel, hanem, várjál, mert a Marian között... Igen, hallom, hogy a feleséged ott a... hátul. De én nem hallom, mert a fülhallgatómban nem hallom. Na mindegy, hogy hogy a De egyrészt nem tudjuk, hogy negyesítéssel konkrétan hogy korrikt volt-e ebben a dologban. Másrészt Nekem semmi kifogásom nincs az ellen, hogyha ha most így az EU vizsgálódás alapján sorba börtönbe kerülnek volt, a és politikusok és csókosok. Tehát férje és neesség. Én nem gondolom, hogy azáltal által nyertek, hogy most többet lopnak. Én úgy gondolom, hogyha a meggyeség péter kap 8 évet, akkor ez azért jó, mert akkor ahhoz meg a Nordvármi Viktor igen fog. Na de ezért nem fognak börtönbe kerülni, mert a precedens ilyen szempontból nagyon veszélyes. Hát gondold el, hogyha három ö, rút szalámiért lehetett kapni négy évet, akkor húsz rút szalámiért még többet kell kapni. Azért ez végül oda vezet, hogy elfogy a politikai uralkodó osztályunk. Én ezzel viszont teljesen ki tudnék békülni. Mondod nekem régi elméletem az, hogy ugye volt egy olyan időszak Magyarországon, amikor nem volt államhatalom. A 80-as évek vége és a 90-as eleje, amikor a legjobb volt magyarnak lenne. És ez, ez, a, ez a, az egyrészt nem el, mert ez mindig után termelődik. Másrészt meg ugye az olat ne felejtsük el, hogy ugyanúgy a, a Tibornak a cégét vizsgálja, és az még ott is az. Ezek majd szép sorra jönnek. Tehát az, hogy most idáig jutottak, az egy szép eredmény, köszönöm, elfogadom, nem lepőztem meg. És most nézzük hogy többit, hát ennyi. Jó, igen, ez is ilyen reményt ad, de hát kihisz benne, hogy bármi felelősségre vonás születik ma Magyarországon. Én nem tudok, te tudsz példát, hogy valakit... Mert Románia azért érdekes kérdés, azért vetettem fel, mert döbbenetes, nem, hogy a demokrácia működik. Kimegy a tömeg az utcán és visszavonja a kormánya. A, a, a, ez, ez, ez páratlan. Civilizált, demokratikus ország. Igen, de most már jó lenne ezt megszoknunk, nem? Tehát mondjuk ki, Románia, ez egy... Régóta tudjuk, hát... Ja, tudjuk már. Szerintem, ha nem lenne ilyen rossz bukéja, ugye, mert ezt a magyarok nem szeretik Romániát, mert, mert, de azért, azért lassan gondoljunk bele abba, hogy ez olyan lesz egy kicsit, mint a wurgelland magyarok, hogy hát amire már nem szeretnék, hogy saját őket Magyarország. Romániában ugyanez lesz, hogy az erdélyi magyarok <coughs> barab jól fogják érezni magukat, és a Kárpátoz kis fognak érdegelni, és ilyen szomorúan küldenek nekünk csomagot. Ez teljesen korrekt. Hm. Mit szólsz ahhoz a, a kiváló futcálos külügyminiszter? Párhuzamot mond Csiszár Jenő és a Felcsúti Kisvasút között, mely szerint, ha támadják az illetőt, az az bizonyítja, hogy ez egy jó döntés volt. Igazából arra az utolsó mondatára kérdeznék rá, hogy már rég vége annak, hogy a diplomatánk ilyen klasszikus karrierdiplomaták lennek, hanem most, most a celebek időszakai. Tehát örülsz -e annak, hogy Milánó konzulja lett nekem egykori régi barátom, most már nem az, Csiszár Jenő. Te hogy állsz Jenőhöz? Szerinted elviszi a vállán ezt a nehéz feladatot? Nem örülök de nekem nem a személy ellen van ez bármiféle kifogásom. Tehát én azt gondolom, hogy persze természetesen Jenő alkalmazva mert a feladatra, de az összes konzul is, és szerintem aránytalanság, hogy azért, mert Jenőt viszonylag sokan ismerjük, ezért rajta nagyon örülünk uh -huh. és Béla, akinek ugyanezt csinálja az Egyesült Államokban, és valószínűleg pont ilyen hülye, azon meg nem rögtön, nem ismerjük a médiában. Tehát ez nem fel a Jenővel szemben. Igen, igen. Akkor ö, ö, ezt csak úgy lehetne felrétenni, hogy az összes ilyen himpellér konzulnak kicsit utána néznénk, de hát kinek van erre ideje? Az a, az a lényeg, hogy azt hallottam, hogy aki majd vilánóba megy, amikor már a jelenő ott lesz, az kérhet tőle a számot. Mi, milyen számot? Ja, ilyen zenei szám? Ja. Igen, jársz a bikini-től a közeli helyeken és ezt a jár. Ja, hogy te a régi DJ-re utalsz, valaha ugye a DJ volt. Kiyátó Péterben ugye az a szét, hogy amikor ő, amikor ő azt mondja, hogy hát, hogy a hagyományos diplomáciai belejele járt, és hogy ennek az időszak vége, akkor ez egy kicsit mindig olyan, hogy ez a, amikor mondjuk nem tudsz megtanulni angolul, és akkor azt mondod, hogy hát nem, az, ez a az klasszikus angol nyelv, már nem. Nem, ez nem utogatós, ilyen picsina az igazán menő. Vagy amikor, ugye, az addig jó, amíg nem éri el mondjuk az orvostudomány, mert amíg, majd azt mondja a fiát, hogy a hagyományos sebészet ideje járt, és mostantól Béla, aki egyik hajléktalan volt, de ügyesen ő fog úgy és akkor, hát hogy is mondjam, egy kicsit a Béla egy konyhakéssel föléthajolt, Altatás a mert az is már egy hagyományos dolog. Tehát a ez, A diplomáciában, főleg magyar szinten, ugye nem lehet elkövetni túl nagy hibákat, és mint, egy után minden, mint egy rongyot, a mindenki, mint az idős mondjuk a Putyin belénk törli a lábát, és ezt olyan boldogok vagyunk, hogy csóváljuk a farkunkat. de azért a komolyan vehető országok már nem foglalkoznak vele, hogy bármilyen bohószort kiveszhetünk. Én biztos vagyok benne, hogy van egy csomó ilyen ország, tudom, én nem akarok példát mondani, hogy megsértem azzal, hogy Nagyarországhoz hasonlítom. de több olyan ország van, ahol vannak ilyen konzulok, hogy ülnek, iszogatnak, jókat esznek, és... Te nevezél ki engem konzulnak valahová létszél, és most kíváncsi vagyok, hogy mennyire szeret. Hát én egyrészt téged nagyon szeretlek, másrészt nem vagyok abban, hogy kinevezhesselek, de mindenképpen én a, a, én a délvidék valahol ugye szabadkai konzulnak, te nélesznek. Hát nem lenne rossz, kaptak 90 milliárdot ebbe az évbe, titkoljánk, de te, azért, azért lássuk be, hogy a konzulnak lenni már azért is jó, mert van sofőre és van szakácsa. És, és, és, és ha nekem két ilyen szolgám lenne, a többi már nekem nem is érdekelne. Te nem akarsz konzul lenni? Én azt vagyok, én a most moszfaszéri konzul vagyok. A Moszkva-téri konzulával beszélgettünk, köszönöm szépen, remélem, hogy kedves feleséged, édesanyád és az állatok Istenké. jól vannak. Édesanyám most már meg, meg kell látogatni, mert beteg voltam, és már nagyon nem voltam nála, úgyhogy ő most már nagyon vár minket. A feleségem főz pedig hát most éppen kilábaltam egy hosszú influenzából, de erről nem mesélnék részletesen. A feleségem éppen paníról. Mondd meg, hogy meg fogom kóstolni az adás után a panírját, jó? De ezt neved szexuális utalásnak. De ez olyan egy kicsit, hello, egy kicsit a fervert, hogy... Tudom, tudom, azért, azért szóltam gyorsan, hogy ne érts félre. Jó van, köszi szépen. Jó van, figyelj, hát akkor sokkoltatom a hallgatókat. Puszi, nyuszi, muszka. Hát. És Maki, ezek a hallgatók valószínűleg hát. hiányosan. Vagy rádióznak, rádiózási kultúrák hiányos, mert sokan érdeklődnek, hogy, hogy mi volt az a, ők úgy mondják, vagy írják, hogy foszlány, töredék, és tovább, amit egy 20-25 perccel ezelőtt, sőt, inkább nem azt mondják, hogy hírek előtt hallottak, mint hogyha valami hangjáték lett volna, Igen. és hogy látod-e értelmét, lehetőséget látsz -e arra, hogy megismételjük? A bejátszás. Hát, hát a, a végén majd ismételjük meg, még Regős Robival beszélgetnünk kell. Igen, valóban azt, volt ez egy rádiójáték? Tehát... Igen, igen, lesz itt egy rádiójáték a Q-rádióban, amennyiben a Q-rádió szólni fog, ugye ezt még nem tudjuk, mert most vannak problémák, de meg fognak oldodni. De milyen jó reklám, nem egy, egy rádióállomásnak az, igen. hogy lesz egy rádiójáték, és egy rádiójátéknak az, hogy hát nem lehet tudni, hogy hallható-e még. Hát ennél nagyobb... Ennél izgit nem lehet. Jó, tehát bocsánat, szabadba vágtam, tehát mi lesz ez? Hát semmi, ez egy, egy család, aki haza költözik ennek a története, ezt a barátaimmal csináltunk, ez egy rádiójáték, és ebből hallunk majd részleteket, mielőtt elkezdjük, csak azért, hogy a, a, a, pont a kíváncsiságot és, és a vérnyomást növeljük. Akkor Grover Washington? Az jó. Robi. Szervusz, Regős, Robi. Szia, Baké, köszöntöm a kedves hallgatókat. Először is magaból beszélnék, csak pár a rátérek majd a miniszterelnökünkre, mert azért nagy dolog azt hogy meglátogatott minket Putyin Áltás. és bár annak idén, 2007-ben elmondta a mi vezérünk, hogy annak idején nem azért mutattunk ajtót, hogy az ablakon visszaengedjük, most nem, hogy az ablakon nem engedtük vissza, hanem vörös szőnyeget terítettünk elé de ez egy más törted, én rendszerűen a kocsiban, és hát azt gondoltam, hogy mivel sötétizett az egy a kocsak nem látni be. De képzeld, élettem. tévedtem. Tudj, annyira cikkém, mert hogy beszélgettem a házba ahol lakom, kamera megfigyelő rendszer van, és rendszeresen úgy állok be az autóval, hogy ugye üvölt a kocsiban a zene, én megnyomom rá a hamis hangon fals éneket, amit ugye hallgatok, meséltek itt a fiúk, hogy nagyon jól szól az oldalkoznak, mert amikor meglátják a automat a képernyőn, akkor mindig nézzük, hogy vajon a legősének el, vagy nem. De most az, hogy ennyire hülyenek néznek, hát én nem vagyok miniszterelnök, meg egy bócot nézhetnek, hülyének, meg talán az is vagyok, de hát ez nem vagy egyedüled az országban, mert ugye 2007-ben ezt mondta a miniszterelnök, bár tudjuk azt, hogy mit mond és mit tesz az két teljesen indiferens egymástól független dolog, mert azt mondja mindig, amit hallani akarnak, és amit elválnak tőle, majd azt csinálja, ami éppen nekik, személy szerint, vagy a kis oligárhájának e, megfelel. És ugye elképzeltem, hogy mi lehet az, hogy megérkezett Ferihegyre a 88 orosz állami elnöki lép? és megérkezett Putyin. És mondta, hogy Ferbus Viktor, hát hogy vagy? Hát, mi lesz ez a paksár? Most átvérőd vagy mi embered át? Na, hogy ennyi átvérsz, az biztos, hogy nem. Hát miért tehet átvért, hát folyamatosan átvért. Hát most akkor lesz párs, vagy nem lesz párs. És akkor miért elkezdtek tárgyalni? De hogy milyen dolog lehet az, hogy hát láttam egy képet a külügyminiszterünktől, hát aki egyébként a táskahordóból ilyen a kaliás futott be. De, hogy, ő labdahordó volt, nem táskahordóbocs. bocs. Ha nem... Ő labdahordó volt. Ő a... Labdahordó, hát igen. Labdái volt. Abban a pozícióban nem is volt le, lehet, hogy nem is lett rossz. de hogy Van egy ilyen diplomata protokoll, hogy kivel hogy kell érintkezni, kezet nyújtani, viselkedni. De hogy nincs egy normális ember ebben a kormányban, azt szerintem számunkra is már, már egy e, szégyenes dalázat. És hát... E, mások, tehát hogy a magyar emberek számára az, hogy ilyen emberek e, ilyen előjáró képviselni őket, borzasztó, én nem tudom, hogy úgyhív mennyire tartja a diplomatikus e, e, dolgokhoz magukat, és hát így, nyilván már ugye Viktor a lassan szá, e, szájoncsókolják egymást, egymás, mint annak kívül és Kádár, mert hogy már többet találkoznak, hát igazából Orbán a nagyon más e, nem fogadja, mint, mint e, az orosz elnöknek, hogy az EU-ban kötelesek vele de gyakorlatilag azt tudjuk, hogy ilyen ezt is úgy rángatja ki, hogyha muszáj, és hát mindenki nagy és, és a kötelező fel vele, de hogy, hogy tudom, hogy nincs alternatíva Magyarországon, mert nincs összefogás, mert nincs, nincsek erődbe. Nem lehetne azon elgondolkozni, hogy aki most a parlamentben ül egytől egyig vissza kell menjen kapálni, és a, a számtóföldön újra. Hát most nem tudom, hogy a magyar mezőgazdaságnak miért akarsz kárt okozni. Most visszaküldöd, érted? Ez nem jó megoldás. Hát a, a, a kipusztul a répa. Több kárt. Tehát, ha megnézed a szalapszünetet, amik a tegnapi nap folyamán a nemzetközi sajtóban megjelent, akkor Magyarországon eszmetlen kárt okozott Putyin, eszméletlen kárt okozott Orbán, és mi mosolyogva mondjuk, hogy Magyarország jobban teljesít. Teljesítsen akkor jobban Magyarország, amikor újra 260 forint lesz az euró, amikor a benzin ára nem megy 300 fönt felé, amikor az adóban úgy lehet befizetni, hogy még élni hagyják az embereket. Ócsán jártam ma. Na most ócsán van egy gyönyörű hát lakóterem, vagy nem tudom, sorházakból álló telep, ami nem tudom, hogy 200 ház. ugye az, az állam ilyen szociális lakásoknak épített. Most képzeld el, hogy a Szándóföld közepén van. Én beszélgettem a emberek, és elmondta, hogy ők gyakorlatilag még éppen, hogy dolgozó emberek, de semmi pénzük nincs, mert nem lehet bejárni. Ő összefognak, hogy akinek van autója, beviszi a másikat, belead a benzinbe, de hogy nem lehetne esetleg úgy, hogy valahogy tehát egy szociális hálót kiépíteni, ami tényleg elér azokhoz az emberekhez, olyan mélyszegénységben is akár, ahol szükség volna a segítségre. Mert az, hogy, hogy Orbán Viktornak hogy megtakarítása van, tehát ezt maradjuk van hogy ilyen nagyobb pofátlanságot a világ nem látott, hogy ő, aki tényleg gyakorlatilag Magyarország életének és halálának ura, hogy ő, aki eldönti, hogy mikor ki kaphat bármifajta támogatást, üzletet, zsíros munkákat úgy, hogy nyilván... Egy kalapács azért került 10 ezer amikor 500 forintet meg lehet venni az egyik ilyen barkácsáruházba, meg 88 haveron keresztül számlázzák le, akik nem csinálnak semmit, az 500 forintos kalapácsot, hogy 12 ezerért az állam megvegye tőlük. És ez mindenre igaz. Tehát én azon csodálkoztam, hogy Nézharas Lőrincs nem ott a felé egyik kifutó pályán, és a, a nyelve nem volt beleoperálva az oroszoknak a hátsójába. Tehát ezt már egy gyomor forgató, komolyan mondom, a figyelőt, de azt, nem fogok már csak rajzfilmcsatornát nézni. Hát, én már rég ezt csinálom. Még elmondják a tényeket, és most nem a tényeket, de beszélek, de ahol mondjuk az Ertel lehet nézni az objektív dolgokat, hát ott az ember elsége magát mindegyes egyes végére, az összes többi meg hazugság. És miközben az embereknek hogy nyomják, hogy Magyarország jobban teljesít, Pénztárcai tizediként. Valamit nagyon nem csánk jól. És én egy nagy váltásban vagyok képzeledem. Mondom, azt tudod már, beszéltünk személyesen, és azon gondolkozom, hogy hova lehet menni a környéken, ahol esetleg jobb életet lehet tisztességes munkával elérni. Hát Románia, Szlovákia, most... tudok mondani, Ausztria. Ja, az, hogy Szlovákiában mindenfajta a és háló, adó, mindenfajta dolog jobb, a mutatók jobbak. Aki Szlovákiában, meg Csehszlovákiában járt, azt tudja, hogy húsz éve, még úgy nézett ki, a Szlovákia minden egy rendezőpályodval, minden szürke volt, tele volt sinekkel, és nem volt normális ipar és nagy szegénység volt. Ehhez képest most, ugye mindig azt mondtam, hogy milyen ugye párkány, ami turovó Esztergom túloldala, a Dunatúloldala, ami már Szlovákia, hogy milyen rossz nekik, hogy ott végig azt nézték itt a szocializmus alatt, meg, meg ugye a rendszerváltás után, hogy Gyönyörűen ki van világítva az Esztergom-i bazirika, hogy Esztergom pompás fényei rátszódnak a sötét szűkességbe, és képzeld el, hogy most, amikor nincs közvilágítás esztergomban, amikor az öregek négy órakor otthon kell lenniük, mert a nyugdíjasok nem látnak a sötétben, és haza kell érniük. Most, amikor gyakorlatilag nem lehet egy éttelenbe elmenni Esztergomba, a kurovó párkány, ami a túloldala volt a dinának, és egy szűk egy valami volt, egy gyönyörűen szépen kinyílt, nyugati színvonalú, színes, színvonalas városka lett, ami gyarapszik, gyönyörű és fényárban úszik. És szépen lassan azon veszük észre, hogy miközben süllyed a hajó, még csiszolgatjuk a korlátokat és fényesítjük a részkilincset, és nem tudom mikor kell megfújni a vészharangot, hogy emberek mindenki vegye fel a mentő mellé, mert baromi hivel a víz. Mert a víz nagyon hideg lesz, a kérdés az, hogy két év múlva, négy év múlva, nyolc év múlva, tíz év múlva, de hogy még a mi gyerekeink is ezt fogják nézni, ez borzasztó. És azon gondolkozom, hogy mi kellene ahhoz, hogy minden olyan politikában most még részesedő és, és abban dolgozó embert elküldeni nyugdíjba, meg még ha tisztességes nyugdíjat kapnának, akkor is sokban járnak ország, és szakértő Gárdát és szakértő kormányt. Létrehozni, esetleg valaki ilyet is ahhoz, amit csinál. Na igen, de a szakértő kormányhoz olyan szakértő nép szükségeltetik, aki elismeri a szakértelem fogalmát. Tehát pont jártó esetében tudjuk bebizonyítani azt, hogy a szakértelem új megfogalmazásai nyertek teret. Tehát a, igen, csak... aki nagyon jó ballából, az még lehet jó külügyminiszter. Én szerintem neki két bal van, de nagyon szép családja van, mert olyan összefogással vettek házat, de nem csak ők, hanem Lázár eh, miniszteret. mert szeretik egymást. Miniszteret és, és mindenki, hogy én ilyen családokat, komolyan mondom, le Itt mindenki eh, család összefogással vesz ezt, azt, amazt, miközben 7000 megtakarítása van, eh, Komolyan lehet, hogy gyűjtés kell nekik rendezni. Virigyelette ezt a megtakarít. Tehát sajnálom őket, hogy kimaradnak a zsíros üdvöketből, miközben olyan emberek vesznek tévét, akik beszélni sem tudnak, milyen tévét szeretnek csinálni az Eko tévétből, hogy hogy mit mondod? Jó tévét, nézhető tévét, tévét. Jó hát, tévét. Igen. Kérlek szépen, most azért hagyjuk abba ezt a beszélgetést, mert képzeld, reklámozzuk már a Colorado Cirkuszt, elárulom, hogy Tutiként te is majd részt fogsz benne, benne, benne venni, és abba bízunk, hogy majd meg fogjuk nevettetni szomorú hallgatóinkat. És akkor meg tudod mutatni egy másik arcodat is, amikor nem így keserek, hanem vidám tuti poénokat fogsz nyomatni. Köszönöm. Legyen így szép mindenkinek, szervusztok! Köszönöm, szervusz! Ez most akkor egy olyan nap, amikor eleget teszünk. Eleget teszünk mindennek, mindenkinek, és nem a levegőbe beszéltél, hogy mondjam. hogy... Várját, te Már a levegőbe. Nem de... <gül> Igen, azt láttad őket. nem pusztába, győsöd, kiált nem pusztába szó. kiáltott szó, úgyhogy akkor majd nézhetjük el, hogy mi az újság a Colorado Circus családjának házatáján? Nézzük. Nézzük meg. Epifánia.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 Cirkusz. Benyák Benyámi Áldás Gyopár Fellép Mirtil Tata Bosnyák Ibra Mladic a mágus Mama Ivonetta Markóza Született Áldás Ilona Papa Benyák Imre Titi Bohóc <gülh> <gülh> <gülh> <gülh> a, a tenger épp vagy végtelen, mint a lelkem. Mama! Nézze a virágokat! Fákat, az is szép! Rott egy ki a gyomron, de tengerről beszélek, nem a paréró? Vigyétek el az arborétumba! Hova? csútra. Ott van felcsút mellett, vagy fordítva. Elviszitek oda, ott megérintheti a szentköveket. A rózsaszérumai között. Bács utra eljutni nem egyszerű feladat, de hőseink megpróbálják. Papa, mama, menjünk egyeknek, mert ott van Envi Vajna stúdiója, van minden fény, smink, büfé, Backstage. Because you know I'm all, about base, about base, no trouble, I'm all about... Papa, te tudod, mit jelent. Backstage. Gondolkodnunk a szívesebb perspektívában.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 Ez volt a Bakás is, amit Kedden 11-es között megismétlünk. Van nekünk ö, ö, archívumunk is. Facebookunk is. Te a Facebookot, én az archívumot. Jó, mert akkor abban nem lesz hiba. Jó. Ö, honnan tudod, hogy nekem megy a Facebook? <gül> <gül> Azért, mert hogyha valaki el tud rejtőzni a Facebookról, az te vagy. Igen. Ö, tehát a haló itt vagyunk, a az a Facebook? Az a Facebook, igen. Na látod, beletalálok ösztönösen. És az archívumunk? Az pedig a www.hallóittvagyunk.hu és az archívumról annyit illik tudni, továbbra is, hogy podcast formában is meg akármilyen MP3 formában, és akkor hallgatható is, meg letölthető is a vasárnap délutáni műsorok bármelyike. Legyen az dok, legyen az Bakács lista? Azt igen. te vagy, ugye? Azt rólad gondolják el. Emlékeim szerint én És én. a most néhány másodperc múlva kezdődő veterán négyer szintén. Úgyhogy tessék tisztek. szíves ezt látogatni. Megköszönjük a Murányi Leventének azt, amit meg akarsz köszönni? Nem tudom, még nagyon fiatal ahhoz, hogy bármiféle féle köszönetet kapjon, de elégedettek vagyunk vele. Neki is csak azt tudom mondani, amit a hallgatóknak, hogyha többet imádkozna, olvasna, vagy szeretkezne, akkor sokkal jobb rádiós lenne. 166 óra múlva a lista. I found my love in Avalon beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of him and Avalon from dusk Till dawn And so I think I'll travel on To Avalon I found my love in Avalon I, I, I left my love in Avalon I dream of him I dream of him So I think I travel on to the new ever. Long. left my love in Avalon, sailing sailed away. I dream of him at Avalon, and till dawn. So I think I'll travel on to Avalon. Gotta get my coat, gonna take a boat to Avalon.